M-am bucurat foarte mult de atmosfera pe care am văzut-o la această conferință și, sincer, mă bucur. Mă bucur pentru că îmi dau seama că în fiecare an lucrurile se amplifică. Dumnezeu cheamă și am văzut această lucrare ca un bulgăr de zăpadă care se rostogolește peste România și cu fiecare rostogolire de an sunt oameni care sunt adăugați. La viziunea pe care Dumnezeu o are pentru România Voi sunteți partea acestei viziuni Spuneam la început Când v-am salutat, aș vrea să vă spun și întâmplarea asta Eram în gardă, eram cu telefonul deschis Ca să aflu când sosesc musafirii la graniță Să putem să mergem să îi primim Și... N-a sunat telefonul numai în momentul În care am fost anunțat să vin să vă urez un bun venit Atunci a început să sune telefonul Nu știam ce să fac, să răspund la telefon Să vorbesc în continuare Așa că am fost într-o panică oarecare Dacă m-ați văzut puțin stresat eram din cauza aceasta Că suna telefonul, acum mi-am lăsat telefonul acasă Vreau să vă spun că Câți ați fost anul trecut la conferință? Mulțumesc! Câți ați, sunteți noi la conferință? Câți dintre voi ați venit la conferință, din cei noi veniți la conferință, datorită faptului că alții v-au spus că este bine acolo? E clar. Cea mai valabilă informație pe care o primim este de la oamenii care au văzut și au auzit. Da? Și mai ales acum că pe site vor fi seminariile, toate predicile, veți putea sta să le rumegați sau chiar să ascultați cu grupul de tineri și băgați și pe ei și spuneți, uitați, nu costă nimic. Putem să ascultăm ce a fost la conferința Salem Îmi cer scuze pentru anumite inconveniente Pentru fetele care uh, le-a fost frig uh, Ne pare rău La anul, dacă Domnul ne dă încă 250.000 de euro uh, Vom reuși să... Punem aer condiționat la toate nivelele. Acum nu avem numai la nivelul, la parter și la etajul 1. Urmează la etajul 2, mansardă, să avem aer condiționat. Aer condiționat și încălzire. Și încălzire, așa, condiții excepționale. Aici, în biserică, vedeți că deja suntem echipați cu aer condiționat, este totul ok. Sunt din oraș. Oameni care vin să închirieze sala, tocmai pentru acest standard destul de înalt. La anul când veți veni, sperăm și ne încredem în Domnul că încălzirea va merge bine, că apa caldă nu va fi raționalizată. Măcar să vedeți și voi ce înseamnă raționalizarea, că noi generația noastră a stat la code și am luat câte, nu știu, câte grame de zahăr, de orez, așa că să știți și voi... Aveți 2 litri pe cap de persoană, de apă caldă. Cei care stați mai mult, luați de la ceilalți, așa că n-avem ce face. Dar balconul sperăm să fie deschis. Pentru data viitoare, scaunele să fie schimbate. Lucru interior, aspectul să fie complet. Apropo, vă place designul? ul uh. Avem artiști deosebit și mă bazez pe ei în noua configurație pe care o vom da localului și dacă nu veți încape aici, pentru că se va mări încă cu 200 de locuri spațiu, atunci o să facem un cort alăturat. Dar ne pregătim să răspundem nevoilor voastre. Așa că rugați-vă Domnului ca... Domnul să fie cu noi și să ne ajute în toate lucrurile Până la ora două, am Ted Până la 3 Sunt multe lucruri care aș vrea să vi le spun Dar vreau să vă spun că în ceea ce privește titlul conferinței Am avut un aport pentru că Ted vine și mă întreabă Cam care crezi că ar fi potrivit, cam care Și am ajuns într-un acord, rupe tăcerea este un subiect deosebit pentru astăzi. Pentru generația voastră. Este un subiect care ne mobilizează. Și am văzut uh, modul în care Dumnezeu a vorbit până acum. Am fost atent la mesajele pe care Dumnezeu ne le-a dat. Fratele uh, păstor Cezar, el... Uh, Uh, Calvin a, a, a vorbit <fie> Calvin. I will pay uh, for this. Uh, apoi Mark aseară, sincer, am simțit prezența lui Dumnezeu. În momentul în care am văzut că Lăsați la o parte orice rușine. Pentru că diavolul vine cu rușine și spune, bă, te uită la tine, nu fii prost, domnule, nu te arăta. Am văzut că există aici tineri sinceri care au dat orice barieră la o parte și au venit înaintea lui Dumnezeu și am toată convingerea că Dumnezeu este cel care s-a atins de ei și se va atinge în continuare. Dumnezeu va face transformări puternice! În viața mea, Dumnezeu mi-a dat șanse să rup tăcerea. Și uitându-mă în urmă, am realizat ce important este să nu taci atunci când trebuie să vorbești. Eram în anii... 75. Am terminat facultatea și am terminat școala de ofițeri. Dumnezeu mi-a dat harul să mă duc la cea mai înaltă școală de ofițeri, care a fost făcută pentru cei care terminau facultatea, unde numai copii de miniștri, Nicu Ceaușescu a fost acolo, a fost coleg, nouă luni și jumătate. Acolo Dumnezeu m-a echipat în ceea ce privește strategia marxistă. Eram pregătiți ca și propagandiști pentru unitățile de rezervă, ofițeri pentru unitățile de rezervă. Și când am ieșit afară, din școală, era o prigoană la nivelul orașului Oradea și era la nivel de țară. Dar în mod special aici, la noi, era o prigoană împotriva tinerilor. Tinerii erau adunați în grupuri și erau blamați în public. Li se cerea să renunțe la faptul să meargă la biserică și la credință. Și au fost tineri care au avut curajul și au spus nu. Indiferent care au fost consecințele. În fabrica unde eu lucram, era o fabrică cu 5.000 de oameni. S-a făcut o adunare mare și 60 de tineri au fost urcați pe scenă și au început să fie blamați. Pentru credința lor, li se cerea ca să renunțe la credința lor. Și... La această adunare, unde erau toată spuma orașului, liderii orașului, cel care a condus ședința a făcut o mare greșeală, care în mod normal comuniștii nu puteau să-și permită lucrul acesta. După ce au rostit toate blamele lor împotriva acestor tineri, au cerut ca din sală cineva să ia cuvântul și să-i blameze. Și am ridicat mâna. Eram înconjurat de trei echipe pe care le conduceam, automiști, automatiști, electricieni și electroniști. Erau cei pe care îi conduceam în această fabrică și am ridicat mâna. Mi s-a dat microfonul și s aștepta, am văzut că cel care conducea ședința s-a plecat către director și a spus Cine-i băiatul ăsta? Și directorul a primit, pentru că totdeauna în vremea respectivă, în mod special un lider, era urmat de dosarul lui. Și el a spus, este excepțional, acum a terminat școala, este foarte bine pregătit și a dat el tot felul de detalii foarte bune. Până când am deschis gura. Când am deschis gura și am început să vorbesc, i-am atacat cu teoria marxist-leninistă și le-am spus tinerii aceștia au două șanse, au învățat religia în familie și în biserică, iar marxismul i-ați învățat în școli. Și ei au două alternative și din două alternative pot să aleagă una. Necazul este că mulțimea care condamnă, în mare majoritate, au numai o singură alternativă pe care au acceptat-o fără să o aleagă. Așa că acești tineri sunt pe o poziție mult mai superioară decât noi care suntem în sală aici. Ai auzit imediat cei care erau în prezidiu, că așa era acolo, erau în prezidiu, erau în față, așa frumoși, au început să se încrunte. Am văzut că deja trimit argații să-mi ia microfonul. Și electricienii și echipele care eu le conduceam în fabrică au zis Nu lăsați-l să vorbească! Și pentru 20 de minute am întreținut această conferință de blamare a creștinilor, ridicându-i pe podium și spunându-le ei sunt pe o situație mult mai superioară decât cea pe care o aveți marea majoritate. În ziua următoare, prigoana s-a terminat. Știam că mă costă. Imediat și-am terminat de vorbit și s-a terminat ședința, am fost chemat în biroul secretarului de partid și imediat de la București au venit două cadre specializate care să discute cu mine. Și când au discutat și le-am prezentat lucrurile și modul în care eu gândesc, și-au cerut scuze și-au zis aici în Bihor a fost un exces de zel, noi n-am solicitat să se facă aceste lucruri, dar mi-au explicat ei, cei care vor să ia anumite poziții au făcut exces de zel și au trecut peste limitele normalului. Nu este normal să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Ne cerem scuze. Și pe mine m-au dat în ziua respectivă, pentru că eram utecist, m-au dat în ziua respectivă afară, dar după ce au venit cei de la București, au zis, vrem să te primim din nou, pentru că ne dăm seama că gândești și avem nevoie de dumneavoastră. Am spus, accept să fiu primit din nou, dacă faceți încă o ședință și toate scuzele care vi le-ați cerut față de mine, le cereți față de mulțime. Stimați tine, sunt momente pe care Dumnezeu ne le pregătește. Eu n-am înțeles de ce am fost dus la școala de ofițeri în București, la această școală specială. Prima duminică când am ieșit afară, în oraș, m-am dus la biserică. Ce istu, contrainformația, era prezent în, în biserică și la terminarea programului m-a bătut pe umăr și a zis Ascultă, te așteaptă comandantul școlii. Eram tânăr, aveam 24 de ani. Te așteaptă comandantul școlii. Și când am intrat pe poarta școlii, comandantul a dat ordin imediat să mă duc la el. Și când am intrat în biroul lui, mi-a spus, unde ai fost? Păi în oraș. Bine, cine ți-a spus să mergi la biserică? Mi-a spus, eu sunt creștin. Niciodată nu m-am ascuns, nu m-am ascuns în facultate de lucrul acesta, sunt creștin și nu m-am dus la bir, ci m-am dus la biserică. Când a văzut curajul cu care vorbesc, automat și-a schimbat tonul și după 15 minute de încordare care a fost între noi, mi-a zis, stai jos. Îmi stat jos, zice, și eu sunt creștin general, în vremea comunismului, liderul cele mai speciale școli din București. Și eu sunt creștin. Și mi-a spus, avem grupuri de rugăciune, ne rugăm Domnului, sunt oameni suspuși care participă la aceste grupuri de rugăciune. Cât vei fi în școala aceasta, nimeni nu se va atinge de tine. Mi s-au deschis ușile bibliotecii secrete în care am putut să citesc tot ce am vrut. Dar mai mult, am fost scutit de umezială, efort și frig. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să vi răspund, dar... Atunci când te afli într-o situație în care simți că nu trebuie să taci, că nu trebuie să tremuri, noi ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să avem coloană vertebrală și să nu ne temem de oameni, ci să ne temem doar de Dumnezeu, să ne deschidem gura și să vorbim. Și cred că de la această conferință veți pleca cu acest curaj. Vor fi multe probleme pe care Dumnezeu le va rezolva în viața voastră, dar veți avea curajul acesta să vorbiți. Veți avea curajul să vă deschideți gura când veți înțelege că Dumnezeu vă dă oportunitate și că cuvântul vostru contează. Chiar dacă la început se pare că nu contează, dar contează. Aș vrea să vă spun că cred lucrul acesta, că sunteți niște ambasadori lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu v-a trimis la această conferință. Vreau să citesc trei versete din cuvântul Domnului din Isaia, din capitolul 62, versetul 1. De dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului, nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Versetul 6. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străgeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Și versetul 11. Iată ce vorbește Domnul până la marginile pământului. Spuneți ficei Sionului, iată mântuitorul tău vine, iată plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Tineri ai secolului XXI, de dragostea Sionului, de dragostea Bisericii, de dragostea Ierusalimului nou care vă așteaptă, nu tăceți. Pentru că Dumnezeu va pus străjeri pe ziduri, ceea ce eu am făcut în urmă cu 20 și ceva de ani beneficiază generația de astăzi, pentru că n-am tăcut și mă bucur de lucrul acesta că am folosit orice oportunitate pe care Dumnezeu mi-a dat-o, fără frică și fără teamă, Indiferent dacă au fost amenințări. și vom vedea că și la început Biserica Primară a fost amenințată, Oamenii au încercat să pună palma pe gura oamenilor lui Dumnezeu, care au avut ce spune. Și aș vrea să înțelegem că venim la aceste conferințe să avem ce spune. Venim aici să experimentăm și să spunem, vă vorbim de ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Nu-s haluginații, nu-s filozofii, sunt realități pe care noi le-am experimentat în viața noastră. Jeremia 32, versetul 19. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor ca să dai fiecăruia după căile lui și după rodul faptelor lui. Știți voi că Dumnezeu va judeca fiecare gând. Fiecare vorbă, fiecare atitudine pe care noi o avem sunt înregistrate înaintea lui Dumnezeu. Și dacă până astăzi se credea, e imposibil ca Dumnezeu să cină la 5 miliarde de oameni instantaneu să-i cupleze la computerul lui și orice gând să-l înregistreze, la ora actuală vedem că este posibil din punct de vedere tehnic. Dar tehnologia lui Dumnezeu este mult mai avansată decât tehnologia noastră. Am toată convingerea. Dumnezeu va judeca, sune împăratul Solomon, înțeleptul Solomon. Tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dacă s-ar limita judecata lui Dumnezeu numai la atât, atunci am zice, e ok. Dar Dumnezeu va judeca și va răsplăti pe fiii oamenilor, ați fost atenți, după rodul faptelor noastre. Da, acum imaginați-vă, imaginați-vă ce înseamnă acest principiu de judecată a lui Dumnezeu, după rodul faptelor noastre. În momentul în care ați venit seară aici și ați decis să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu, ați decis să renunțați la lucrurile care v-au stăpânit până astăzi, ați îndepărtat și veți îndepărta idolii din viața voastră. În momentul acesta, actul acesta a fost înregistrat în împărăția lui Dumnezeu, în aparatele lui Dumnezeu. Și de la voi încolo, generațiile care vor urma vor gusta din această binecuvântare pe care voi o introduceți în arberele genealogic al vieții voastre. Dacă până la voi a fost blestem, dacă până la voi părinții voștri au fost blestemați și au, au purtat poverile generației anterioare, blesteme generaționale, boli generaționale, legături generaționale nedumnezeiești. În momentul în care voi vă predați Domnului, aceste legături se rup, voi scăpați din închisoarea diavolului și după voi până la venirea lui Hristos, actul pe care îl faceți va rodi în generațiile care vor urma. Și voi fiți fi binecuvântați de Dumnezeu. Amin. Amin. Aleluia! Aleluia! Dacă am înțelege noi ce se întâmplă în lumea spirituală, în momentul în care luăm o decizie bună înaintea lui Dumnezeu, stimați tineri, am fi atât de atenți în tot ceea ce facem, în tot ceea ce gândim, am fi niște străgeri care stau pe zidurile vieții noastre și zi și noapte veghează. Ați înțelege implicația pe care deciziile voastre o au pentru generațiile care urmează? Isaia 46, versetul 11.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 Dacă nu e un om, el cheamă o pasăre. Și o pasăre cea mai urâtă. Ce ziceți de Ilie când chiorăiau mațele la el și nu mai știa ce să facă? Și aștepta sfârșitul și s-a mulțumit. Gata, mor aici, mor de foame. Și când a văzut că vine un corp din el care umblă la mortăciuni și dă un ocol... Și vine și îi pune o turtă coaptă acolo. Ce-a făcut el? Doamne, nu-mi trimite corp, trimite-mi un porumbel, Doamne! N-am oameni, nimeni nu s-a încumetat să vină în pustiun în care te afli. Am găsit un corp disponibil care umblă prin toate văgăunile, l-am spălat pe cioc bine și i-am spus să nu cumva să mănânci din pâine. Prinde cu ciocul pâinea și două la Ilie, pentru că vreau să-l hrănesc. Este aici cineva pe care Dumnezeu nu-l poate folosi? Spuneam liderilor la seminarul care l-am avut că eu vin de la țară. Acolo am crescut. Tată a fost țăran, șeful țăranilor. Peste șapte sate. El era brigader, avea cai, căruțe, tractoare. Și de acolo vin eu. În vremea mea, ca să vii la oraș, era ceva mare. Tinerii de la țară erau clasa a doua sau a treia. Toată lumea, a, ăștia, -s... Jegoși, ăștia n-au apă, n-au robinet. ăștia se spală în vale, se spală o dată pe săptămână, că acolo la țară era vorba că dacă te speli des, pierzi puterea. Așa că numai o dată pe săptămână ne spălam. Munceai toată ziua de dimineața până seara. Dar noi am avut marele harcă, prin curtea noastră trecea o vale. Și ori de câte ori vroiam să ne spălăm, ne coboram în vale, ne-am făcut acolo un gropoi și acolo ne spălam. Și era excepțional. Așa că n-am slăbit în putere, pentru că când am ajuns la oraș, venit un antrenor și a zis, bă, cu tine fac treabă. Te fac campion în câteva zile. Și așa a fost. M-am băgat la box și am început să boxez și odată văd pe taică meu că intră în sala de box. Doamne, păzește-mă! Dar ce face aici? Dădeamă în sacul de box. Hai o acasă. nu sunt mai trimit bani. pe păi dar, astea a trimit eu bani. Ca să taitul să strâci str str str energia boxând un sac de box de nisip? Păi vin acasă că-ți arat să lucrez așa cum trebuie. Și m-a dus la cos. Și-a zis, nu, no, hai după mine acum. Seara nu știam să ridic piciorul sau să-l pun jos. Am început să învăț să umblu. Asta este. Niciunul dintre voi nu este slab. Nu este neechipat pentru a fi folosit de Dumnezeu pentru planurile Lui. Și aici aș vrea să, să sesizați lucrul acesta. Eu chem o pasăre de pradă, chem un om, ca să împlinesc planurile mele. Dar fiți foarte atenți. Eu am spus și eu voi înfăptui. Eu am plănuit și eu voi împlini. Adică ce suntem noi? O și pe mâna lui Dumnezeu. Ok? Nu puterea noastră. Nu creierul nostru. Nu. Puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să ne folosească așa cum folosim noi la teatru păpușile. Ca oamenii să vadă ceva. Dar cel ce lucrează este el. Cel ce își face lucrarea este el. El este împreună lucrător cu noi și când limitările noastre ne face să tremurăm și să zicem asta nu pot, el spune pot eu, intervin eu, fac eu. Aș vrea să vă dau cinci arei în care trebuie să rupem tăcere. Sincer aș Eram mulțumit dacă îmi dădea trei ore să vă spun multe lucruri, dar văd că se uită la ceas și știe că nu mă pot limita așa să, să mă încadrez în 15-20 de minute. Dar tot mă știu încadra. Vreau să vorbesc de cinci arii în care aș vrea să lași ca Duhul lui Dumnezeu în continuare să-ți vorbească. Că are nevoie de tine în orașul în care ești, în biserica în care ești, în conjuntura în care socială în care acționezi, are nevoie de tine. Și Dumnezeu vrea să te folosească pentru gloria și slava numelui Tău, pentru împlinirea planurilor Lui. Adică tu să iei onoarea și El să lucreze. Asta este, Nu? Cei care au înconjurat Ierihonul au făcut plimbarea de dimineață. Și Domnul zice să nu vă glăbiți tare, să nu suflați prea tare că vă aud ăștia. Mergeți așa încet, cum puteți voi? Și când au văzut ei că acele ziduri late se dărâmă, uf, atunci au dat seama că Domnul este cel care luptă pentru ei. Și ei și au luat onarea. O, oh, armata de câțiva soldați, câteva sute de soldați, mii de două, două mii de soldați, două milioane, indiferent ce au fost. Au ieșit biruitori, au dărâmat zidurile Ierihonului, acele groase pe care nu le putea nici bombardierile dărâma. Așa se întâmplă, frații mei. M am întâlnit cu cineva la un cabinet medical și vine la mine și spune, frate, dar eu nici nu voiam să vorbesc cu ea, că mă, mă vede din cineva că vorbesc cu femeia asta aici. Zice, frate, aș vrea să spun că atunci când te-ai rugat pentru copilul meu, când am fost la biserică și trebuia să se ducă la operație, Dumnezeu a făcut o minune. Și atunci am devenit interesat, știți că așa suntem noi. Dar ce ne a făcut Domnul? ce? Deci, domnul a vindecat complet și medicii au rămas mirați pentru că i-au făcut analiza înainte de operație și i-au făcut-o înainte cu câteva zile. Și atunci au zis, trebuie neapărat operat, trebuie intervenit urgent. Și acum nu l-au operat și Domnul l-a vindecat. O, slavă Domnului! Dar noi ne luăm, că oamenii zic, O, săracul, e sfânt asta domnul, nu te poți atinge. Când femeia vinde așa, așa... Și noi săraci de noi, ce am făcut? Am făcut o rugăciune simplă. Simplă. Spuneam liderilor ei că a, am fost într-o situație foarte dificilă, ca și Pentecostalii. eu nu așteptam ca Dumnezeu să-mi vorbească. Nici vorbă. A, lucrurile care sunt logice, care le putem noi judeca, sunt logice și cele spirituale sunt spirituale. Dumnezeu nu se implică în lucruri de nimic. Și un pastor mi-a zis, auzi, roagă-te Domnului să vezi dacă Domnul nu te trimite aici să înveți. Zis, Dar tu nu știi, Domne, că eu sunt implicat în program de masterat, am atâtea școli făcute, n-am eu timp să pierd aici, Președinte, vicepreședinteți. Și înainte de a mă întâlni cu el, am zis, dacă cumva mă întreabă omul ăsta să nu mint. Atât am avut totuși tupeu, am zis, să nu mint. Hai să mă rog, Domnule. Și știți cum m-am rugat? Nici pe departe să aștept un răspuns de la Doamne. Nici pe departe. Doamne, dacă e voi Ta să vin, vorbește-mi. Dar știu că Tu, tu nu-mi vorbești. Așa că eu deja mi-am făcut planurile și știu care e decizia. Și după ce am luat micul dejun, aud o voce... Și n-am auzit de mult și Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune doar câteva cuvinte. Tu trebuie să vii. Wow! Wow! Frații mei, aș vrea să trecem de la religie la relație cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu se poate folosi de noi și că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, că treaba noastră este să ne rugăm și treaba lui Dumnezeu este să vindece. Treaba noastră este să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne deschidem inimile înaintea lui și Dumnezeu îți face treaba lui. Amin. Nu, te, nu tremura și zice, oh, nu se să pot, nu se să pot. Nu, nu, nu, nu, nu, nu cred doar că acum pot, nu cred că ești capabil de lucrul ăsta, ești capabil. Și aș vrea să pleci cu curajul acesta de la această conferință și să te lași umplut de Duhul lui Dumnezeu, să-ți deschizi gura și Dumnezeu îți va pune pe gura ta cuvintele pe care trebuie să le spui. Și oamenii se vor uita și vor zice, mă, dar de unde are cuvintele astea? Îți va da filozofii dacă vor filozofii. Îți va da știință dacă vor știință. Îți va da un duc de descoperire, de creativitate și inventivitate. Și oamenii se vor uita. Frații mei, dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, noi nu putem să ne imaginăm cât, cât accentuează El și amplifică El lucrurile pe care noi știm că le avem. Înțelepciunea noastră, abilitățile noastre. extraordinare. Prima arie în care trebuie să rupem tăcerea este mărturisirea păcatelor și pocăința. Salmul 32, versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Atunci... Te-am te mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. David era sub o teroare. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Vinovăția este cea care îți distruge viața. Îți distruge fericirea, îți distruge tot ceea ce ai tu. Și tu poți scăpa de această vinovăție venind de înaintea lui Dumnezeu, deschizându-te să nu mai lași ca acest foc interior să te mistuie datorită păcatelor tale, datorită legăturilor în care te afli, datorită traumelor din viața ta, datorită situațiilor prin care ai trecut tu și generațiile anterioare care se răsfrâng în viața ta. Vin înaintea lui Dumnezeu și mărturisește. Salmul 56, versetul 11 și 12. Zice Domnul, eu tac și încă de multă vreme. De aceea nu te temi tu de mine. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale nu te vor ajuta. Vor fi zadarnice. Eu tac și încă de multă vreme, și de aceea nu te temi tu de mine. Solomon spune, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face rău. Pentru că nu te trăznește Dumnezeu. Generația mea s-a temut de judecata lui Dumnezeu prin trăzne. Soția, așa cum a să teme. Pentru că nu ne trăznește Dumnezeu și ne lasă după ce am păcătuit înaintea Lui. Dar asta e timpul de îndurare a Lui Dumnezeu. Este răbdarea Lui Dumnezeu, este bunătatea Lui Dumnezeu, este dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru că nu se duce repede la îndeplinire, plata păcatului este moartea și Dumnezeu nu te omoară, de aceea inima oamenilor este plină de dorința de a face rău. Și Dumnezeu spune în Isaia, eu tac și încă de multă vreme, dar vine ziua în care voi vorbi. Dacă nu vorbești tu, vorbește Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta. Dacă nu rup tu tăcerea și las ca acel foc să-ți frământe oasele, să-ți distrugă sănătatea, să ajungi la cancer și oamenii să zică, nu mai avem nimic. Dacă lași ca neiertarea să rodească cancer în viața ta și o porți în sufletul tău, chiar tânăr, și taci, vine vremea când va vorbi Dumnezeu. N-aștepta vremea aceasta, pentru că Dumnezeu tace de multă vreme și te-a dus la această conferință să-ți deschizi gura. Și dacă există în viața ta lucruri, pe care încă tu nu le-ai rezolvat, lucruri pe care încă nu le-ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Vreau să citesc din psalmul 50. Aduc ca lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute înaintea lui Dumnezeu. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Fiți foarte atenți! Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot șir tu legile mele și ai în gură cuvântul meu, omule cu Biblia la mână, arați sfânt, pui cravată, mai nou fără cravată, că ești mai cool. Ce tot în tu legile mele și spui că ești baptist, că ești penticostal, că ești carismatic. Când tu urăști mustrările, Arunci cuvintele mele înapoi ta. Dacă vezi un hops, te unești cu el și te însoțești cu prea curvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clevetești pe fiul mamei tale. A, și asta e păcat? Să vorbești de rău pe cineva? Da, le vede Dumnezeu și le registrează. Iată ce ai făcut. Și eu am trecut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine. Dar îți voi pune totul sub ochi. N-aștepta ziua aceasta. N-aștepta ziua aceasta când ciotul din grindă, tencuiala de pe perete vor intra în conjuntură cu tehnologia lui Dumnezeu. Și așa cum proiectăm sus, Așa vor vedea lumea, nu numai din orașul tău, lumea va vedea viața ta și faptele tale. N-aștepta să spună Domnul sub ochi totul. N-aștepta. Rupe tăcerea. Vino înaintea lui Dumnezeu. Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Nu-i de ajuns să vin rugăciune, în taină și să spui, Doamne, am făcut rău. Toate relele care le-am făcut, le-aduc înaintea ta, Doamne, tu le știi, nu mai vreau să mă amintesc de ele. <fie> și mâine faci din nou aceleași lucruri. Și vii tu și te judeci așa și zici, Doamne, dar da, da, m-am mărturisit înaintea ta. Stimați tineri, luați-vă curajul, luați-vă curajul, și aplicați cuvântul pe care Iacob ni spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele, acum nu merge la cei care mâine te va spune la tot tineretul. Alegei oamenii la care mergi. Oameni maturi, oameni care au greutate în gândire și în acțiune care vor compătimi cu tine și care va spune sunt alături de tine. Mă rog, Domnului, ca Domnul să te elibereze, pentru că mărturisirea rupe puterea păcatului. Ai mărturisit înaintea Domnului, puterea păcatului este ruptă. Dacă ai făcut păcatul public, cere păstorului, duminica dimineața, să te lase să mergi sus, să-ți dea microfonul și să spună spuneți, ați auzit toți de ce am făcut. Astăzi mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și în fața voastră că vreau să mă pocăiesc. Ai rup puterea păcatului. Ai rupt puterea păcatului. A doua arie în care să rupem tăcerea este privind vindecarea și eliberarea noastră. O să fiu mai rapid. Matei, capitolul 20, versetul 30 și 31. Doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige. Ai milă de noi fiului David. Gloata îi certa și zicea să tacă, dar ei și mai tare strigau. Stimați tineri, sunteți tineri. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Să nu acceptați nicio boală în trupul vostru. Voi sunteți chemați să folosiți trupul vostru ca și un templu al Duhului Sfânt. Să nu acceptați nicio adicție, nicio dependență a trupului vostru. Aseară ați venit aici în față și ați cerut ca puterea lui Dumnezeu de eliberare să se reverse peste voi. Rugăciunea mea este ca toți cei care ați avut curajul să ieșiți în față, să fiți eliberați de orice dependență din viața voastră. Isus a luat pe cruce boalele și suferințele noastre și prin rănile Lui suntem vindecați. Frații mei, vrei să începi să vezi minunile lui Dumnezeu începe în viața ta? Începe în viața ta. Pune mâna unde te doare și cere puterea sângelui lui Isus Hristos și vei vedea experiențe vei avea cu Dumnezeu. Vei avea lucruri pe care să le pui în mărturia ta atunci când vei merge să te rogi pentru alții și vei spune am cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu m-a vindecat și Dumnezeu m-a atins. Astăzi, aici în conferință, așa cum ați experimentat anul trecut, Dumnezeu se poate atinge de voi. Rupeți tăcerea. Nu lăsați ca boala să vă stăpânească. Nu lăsați ca puterea celui rău să opreseze viața voastră. Nu lăsați ca dependențele pe care cel rău le-a stabilit în întărituri în viața voastră să vă ruine tinerețea capacitatea de a acționa și potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în voi. Veniți înaintea lui Dumnezeu și cereți eliberare. Cereți ca Domnul să rupă orice legături nedumnezeiești din viața voastră și să fiți liberi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Asta e libertatea care o vrea Dumnezeu de la fiecare din voi. Dumnezeu vrea să vă deslege în fășurările pe mâini și pe picioare și să deveniți mobili. Să vă dea putere să acționați. Al treilea domeniu este lauda și închinarea. Salmul 66, versetul 1 la 2. înălțați lui Dumnezeu, strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului și românii și românii. Da? Noi facem parte din locuitorii pământului. Nu suntem noi extratăiești cumva? Toți locuitorii Pământului, cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Tu poți mări slava Lui Dumnezeu. Ceva extraordinar. Gândiți-vă la lucrul acesta. Slava Lui Dumnezeu poate fi mărită de tine. Nu demult am sărbătorit intrarea în Ierusalim a lui Isus Hristos și s-a citit din Luca 19 în marea majoritate dintre biserici și am văzut pe farisei și cărturari care au venit la Isus Hristos și au zis, ce apățucenici, nu vezi ce scandal fac, nu vezi ce gălăgie fac, nu vezi cum se comportă în stradă? Ce a răspuns Isus? Ce a răspuns Isus? Dacă vor tăcea ei pietrele vor striga. Na, orașul vostru are nevoie de lăudători, de închinători înaintea lui Dumnezeu. Nu în surdină, nu cu un blând, cu strigăte de bucurie și de mulțumire. În bisericile nou-testamentale, după Consiliul de la Ierusalim, faptele apostolilor 15, se restaurează cortul lui David nu cortul lui Moise fără muzică, totul este în surdină, totul este ritual, totul este, nu, cortul lui David. Se bagă muzica! Stimați tine, e biblic. E biblic. Biserica nou-testamentală nu trebuie să continue lucrarea cortului lui Moise. Lucrarea din cortul lui Moise a făcut-o Isus Hristos. El este jertfa care s-a dat pentru păcatele noastre de tuturor. Noi intrăm în biluința lui Isus Hristos și restaurăm cortul lui David în care este laudă. Citiți salmii, dacă vreți să știți cum să ne comportăm în laudă și în chinare. Citiți-i, pentru că Dumnezeu a dat această carte în care ne descrie în mod practic cum să facem lucrul acesta. Al patrulea domeniu în care trebuie să rupem tăcerea și cei care vor să vă pună palma pe gură și să zică mă, mă, mă, mai încet, mai încet, mai încet. Ritmurile mai încet. Așa, să fie melodios. Spune, luați versete din Biblie, citiți-le psalmi. Rugați-vă pentru păstorii voștri care nu înțeleg lucrul acesta și ziceți, Doamne, revelează-te, deschide tu cerul pentru ei să vadă cum trebuie să fie închinarea în Biserica Nouă Testamentală. Apoi evanghelizarea. Al patrulea domeniu. Petru și Ioan... În faptele apostolilor, capitolul 4, au fost opriți să evanghelizeze. Pentru că fariseii și cărturarii erau invidioși, că oamenii se veneau la, la, și ascultau și se întorceau la Dumnezeu. Și Petru și Ioan au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi, nu putem să nu vorbim despre lucrurile pe care le-am văzut și auzit. Cine te oprește pe tine să-ți duci mărturia ta personală? S-ar putea să nu te pună păstorul să predici. S-ar putea să pățești cum am pățit eu în Biserica Pentecostală, unde se obișnuia când vine un nou venit, să-l punem să vorbească. Și l-am pus, mi-am primit un bilet și l-am pus, și când s-a ridicat în picioare, mi-a zis, auzi, dar da, da, ce să le spun? Nu le spune nimic, las că le spun eu cum în locul tău. Stai jos. Mărturia ta personală, nimeni nu te poate opri. Ai autorizație din partea lui Dumnezeu. Dacă te va opri păstorul, Spune-i, am autorizație din partea lui Isus care a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va poteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Dacă nu știi prea mult din Biblie, din ziua în care te-ai întors la Dumnezeu, poți să devii un evanghelist. Spune experiența pe care a avut-o cu Dumnezeu. Domnul i-a vorbit lui Pavel... Faptele Apostolilor, 18, 9 și la 10, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește. Nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă un rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Cât norod are Dumnezeu în cetatea în care tu te afli, în orașul, în satul în care tu te afli, cât norod are? Știi tu, vorbește, nu te teme, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu te-a chemat aici să rupă tăcerea și în domeniul acesta. Amin. Amin. Efeseni, capitolul 6, versetul 9, Apostolul Pavel spune să se roage chiar și pentru el, pentru ca ori de câte ori își deschide gura să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Când te duci la evangelizare nu tremura. Nu, lasă să tremură dragi, care țin pe oameni legați. Meri cu curaj, învață câteva versete biblice, pune cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea că îl arde ca fierul roșu. Și apoi du mărturia ta personală și spune-l, bă, tu știi că te așteaptă iadul dacă nu vrei să... Nu, nu așa invita la biserică și spune, băi, domnul a schimbat, acum numai diavolii n-au corne, ei vor ca, e ca să, să puteți să interacționați cu ei. Dar avea să vă spun că la noi, la biserică, poți să simți prezența lui Dumnezeu. Generația voastră umblă după supranatural. Am văzut o cl clasificare a trendului, pe care îl are generația aceasta și generația voastră caută supranaturalul. De aceea merg la sataniști, de aceea merg la New Age, pentru că caută supranaturalul, dar dacă voi nu le veți spune, există o întâlnire cu Dumnezeu, pot să intri în relație cu Dumnezeu, pot să lucrez sub puterea lui Dumnezeu. Oamenii vin și experimentează lucrul acesta și spun la alții și mulțumesc celor din biserica noastră care uh, au devenit evangheliști puternici. Și apoi al cincilea domeniu de care vreau să vorbesc este influența guvernamentală, parlamentară și internațională. My God! Uh! Putem noi face lucrul acesta? Frații mei, Putem! Daniel a făcut să se schimbe porunca împăratului pentru un imperiu, imperiu babilonian. Estera a avut curajul cu prețul vieții ei să meargă înaintea împăratului și să-i ceară protecție pentru poporul ei. Și împăratul a schimbat porunca. Numai atunci s-au întâmplat lucruri. În urmă cu trei ani, amintiți-vă de proiectul Dracula Park. Sunt de aici, din Sighișoara? Sunt aici tineri? Nu sunt. Ne-am rugat pentru ei. Bisericile din jurul Sighișoarei au făcut apel la mai multe biserici și au spus, fraților, intrați în rugăciune înaintea Domnului pentru că dacă Dracula Park se face... Bisericile sunt nimicite. Puterea diavolului se simte deja. Și când ministrul Agaton a investit banii lui în proiectul acesta și-a spus Românilor, investiți că eu investesc. Nimeni nu credea că acest proiect va cădea. Nimeni. Patru luni de zile bisericile s-au rugat. După patru luni de zile am fost anunțați. Proiectul Dracula Park cade. Postul ministru Agaton a fost întrebat ce se fac cu banii care au fost investiți în proiectul acesta, care s-au consumat pe calcule de fezabilitate, pe tot felul de lucruri. El spune, vom reînvia acest proiect. A uitat să spună, dacă bisericile încetează să se mai roage și să postească, ne vom face planurile. Vom înceta, tineri? Vom lăsa ca Parlamentul Român să voteze legi care îngredesc activitatea creștină? Mă, dacă ortodoxii ies în stradă, ce face baptiștii și Pentecostale Ar trebui să clocotească că ei zic că noi suntem mai superiori ca și ortodoxii să vă spunem că în biserica noastră avem foarte mulți ortodoxi. Și de aceea suntem o biserică non-denominațională, interconfesională, pentru că noi credem că Dumnezeu are oameni în fiecare curte. Așa le numim pe astea, religiile astea, denominațiile astea, curți. Curți. Pentru că l-am cunoscut pe Ioan Alexandru poetul, am stat de vorbă cu el... Am fost la el în casă, a fost aici în Oradea și am zis, ortodox, extraordinar. S-a luptat până la moarte pentru adevărul lui Dumnezeu. Am citit despre Daniel Sihastru, lângă mănăstirea Putna, ortodox care a vorbit în limbi. Și ortodoxi i-au luat placa de acolo ca nu cumva să scrie că a vorbit în limbi. Că a avut vedeni. Am stat cu oamenii lui Dumnezeu din diferite denominații și mi-am dat seama că Dumnezeu are oameni ai lui în fiecare denominație. Că vine vremea când gardurile acestea vor fi dărâmate și vom fi ca America fără garduri. Ei m-au întrebat, dar de ce aveți garduri aici? De ce aveți garduri? Ne temem unei de altele. Vreau să vă citesc articolul din Cartea Conferinței. Sunt multe voci care vorbesc cu lumii de astăzi. Unele se aud în parlamente și guverne și ca urmare a acestui fapt se fac legi care lovesc în obiectivele creștine. E realitatea pe care o trăim. Creștinii tac. Avem parlamentari creștini. Și noi i-am văzut ieșind la bară niciodată. Ne rugăm pentru ei. Pune focul tău, Doamne, în ei. Scoate-i la bară, Doamne! Și așa cum se luptă pentru obiective politice, să se lupte pentru obiectivele creștine. Fiecare lege pe care îl sfidează pe Dumnezeu, lumea păcătoasă, care sfidează pe Dumnezeu, lumea păcătoasă își zidește ziduri puternice, întărituri care îi protejează pe cei robiți de satan. Ierihonul zilelor noastre devine tot mai sigur și tot mai protejat. Ați văzut legile care protejau drogurile? Până când și dat seama, bă, dar românul are totdeauna o cale de ieșire, totdeauna știe. Nu trebuie să scrie clar, că s au folosit. Acum sunt oameni care au vorbit și ne rugăm Domnului pentru ei. Doamne, vă ca vocea lor să se audă în Parlament. Și toate aceste legi să fie corectate, care au fost votate pentru că creștine au, trăi, au, au tăcut. Morala, sfințenia, sacrul devin rarități și piese de muzeu. Cine va putea să schimbe această situație? Cine va fi glasul care strigă în pustie? Cine se va înrola în armata care asediază erihonul zilelor noastre și va striga? Va suna din trompetă de vor cădea zidurile și va cuceri noi teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine? Noi. Așa, ăsta e răspuns. Că dacă noi, du-te tu, mă, du-te tu, du-te tu. M am uitat când la jocuri mi-a plăcut. Unii n-au așteptat să-i voteze cei îi de la biserică. Au mers acolo, știu, pot să reprezint. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30, cu asta închei. Caut printre ei un om care să națe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n nimicesc, dar nu găsesc niciun. Caut un om să stea în spărtură, caut un om să zidească un zid în spărtură. Știți ce e spărtura? Spărtura este... Aria în care lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Aveți părturi în biserică? Le-ați criticat până acum? A zis, Bă, păstorul ăsta, mă, dacă s-ar îmbolnăvi să moră. Nu-l putem schimba, domne, nu-l putem schimba. Are niște idei, domne, ține la ea? Sau, las că așteptăm noi până la vot în bisericile în care se votează. La noi nu se votează. De până, până ne mobilizăm noi și i arătăm noi. Îl punem pe tușă. Stimați tineri, vedeți spărturi în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu? Nu criticați, intrați în rugăciune înaintea Domnului. Zidiți un zid, stați în spărtură, pentru că Domnul caută oameni care să stea în spărtură, nu să critique spărturile. Ridicați-vă, vedeți că generația noastră îi mai îndărătnică și prea greu face schimbarea. Rugați-vă Domnului, Doamne, stăm înaintea Ta, îl sprijinim pe păstor și când a vedea că are sprijinul tineretului, va veni și el cu noi. Știți cine a rupt prima dată tăcerea? Și s-a dat exemplu pentru noi, Isus Hristos. În cer s-a făcut o tăcere. Cine va lua cartea și îi va rupe săgețile? Și spune cuvântul, nu s-a găsit nimeni. Și în timp ce era această atmosferă apăsătoare, s-a ridicat și s-a auzit un glas. Leul din seminția lui David este vretnic. S-a ridicat să rupă, să deschide cartea și să-i rupe cet cepegețile. Aleluia! Aleluia! Nu știu dacă mai este timp pentru chemare. Nu mai este timp, dar aș vrea să reții. Domnul te cheamă să rupă tăcerea în aria vieții tale. Dacă ai ceva de mărturisit, mărturisește Domnului. Domnul te cheamă să rupă în ceea ce privește legăturile din viața ta, lucrurile de care ai devenit dependent, bolile care te atacă, vine înaintea lui Dumnezeu și cere libertate. În această conferință Dumnezeu își va face lucrare. Aș vrea să vii înaintea Domnului și să ruptă cerea în ceea ce privește evanghelizare. Să nu mai dorm, caut un om. Răspunde Domnului, așa cum Samuel a răspuns. Vorbește-mi, Doamne, că-s gata să mă duc unde mă trimiți. Așa cum Filip s-a sculat noaptea și Domnul i-a spus, du-te și voi fi cu tine, fără să-i dea adresă. Și s-a dus și Domnul a fost cu el. Stimați tineri, Domnul este cu voi. E generația în care dacă voi veți înțelege chemarea și veți răspunde și veți sparge tăcerea în domeniile pe care le-am amintit. România se schimbă. Biserica din România se schimbă. Veți vedea că orașul vostru se schimbă. Și ne bucurăm că Domnul v-a trimis aici. Sunteți ambasadori a Lui. Fiți binecuvântați de Domnul.